Виключно сама. Спочатку Сергію це здавалося не дуже приємним, але потім звик. З нею чомусь було все просто. Здавалося, що з цією жінкою він запросто міг би вирішувати і більш пікантні проблеми, ніж розрахунок грошима. Вони швидко доїхали до центру міста, і припаркувалися біля тротуару. Гайдукевич повинен був заскочити до себе на фірму. Коли він повернувся, Сергій читав. Зараз, сказав він, треба зачекати хвилин десять. Так все одно швидше, ніж автобусом. А це що таке? Ти що скарби якісь шукаєш? Гайдукевич несподівано Зазирнув Варкуш у Сергії в руках. Відзнята на фотопапері схема справді була схожа на карту. Скарби, посміхнувся Сергій. Які там скарби, так просто розвага. Знаєте, що таке спелеологія? А, чу, сказав Гайдукевич. Навіть колись якийсь документальний фільм дивився. Така нудота, хоча пробач, може, тобі подобається, я б, принаймні, ніколи не поліз. Справа приватна, дипломатично зауважив Сергій. Декому подобається. Печери – це одні з небатьох міст на землі, де ще щось можна відкрити. Я маю на увазі відкрити в географічному розумінні. Спробуйте відкрити острів або річку, або хоч якусь там скелю. Неможливо. Все давно відкрите, нанесене, все має свої назви. Навіть зірки на небі практично всі відомі. А здавалося б, всесвіт така безодня. А тут йдеш і відкриваєш. Ви ж не будете заперечувати, що в цьому щось є». Гайдукевич з подивом глянув на Сергія ще раз без інтересу на карту і сказав «Можливо». Той, кого вони чекали, чомусь не з'являвся. Шеф мовчки глянув на годинник і запалив сигарету. Сергій відірвався від своєї карти, Поклав її на коліна і заплющив очі. Гайдукевич затягся, випустив дим і взяв аркуш фотопаперу до рук. Га? Він довго розглядав схему, а потім у нього несподівано вихопилося. А, наче щось хотів запитати. Що? Сергій розплющив очі. Та так, нічого. А взагалі справді цікаво. А що це? Оце порода. застраховані острівці. Ірська порода. А ось це, власне, печери. Ось бачите, які відгалудження. Ціла сітка. А знаєте, якою була б ця карта, якби відкрити і нанести все? А це що? Оті ваші назви? Баре. Печера – відказав Сергій. Був у нас такий спелеолог Сашко Баренбойм. Що своїм ім'ям назвав? Інші назвали. Не дуже привітно зауважив Сергій. Він загинув. І по незручній паузі. Гайдукевич запитав. Ну, а ось це, яка дивна назва. Ага, глянув на карту Сергій. Серце диявола. Цю печеру відкрили не так давно. Цікаве місце. Уявіть собі, одна зі стін печери півкругла і за контуром трохи нагадує серце. Але найцікавіше, що за нею десь... Поблизу в товщий порід проходять якісь підземні води, і якщо притулити вухо до її стіни, можна почути звуки, шум, не дуже схожий на ритм серця, але якийсь незвичайний. До речі, порода в цих місцях має червонуватий відтінок. Можливо, цей відтінок притаманний і воді того джерела. Так, з понтом кров. Словом, серце диявола. Ну, просто містика, сказав Гайдукевич і заглибився у свої думки. Задні дверцята відчинилися, і до машини сів інтелігентний молодик в окулярах, який привітався до Сергія і збирався вже зачинити дверцята але не встиг. — Сашко, — сказав, звертаючись до нього Гайдукевич, — знаєш, давай перенесемо цей захід на завтра. Я щойно подумав, що так буде зручніше. І авто рушило у бік містечка. Сергій так і не зрозумів, чого вони прочекали тут мало не півгодини. Прапорщик Григорій Жемандінов довго мацав рукою по підлозі, навіть заліз під диван, але ніяк не міг знайти те, що шукав. А цей божевільний звук продовжував нещадно товкти його по голові, аж у вухах дзвонило. Нарешті рука відчула знайомий предмет, і Григорій із задоволенням перечуваючи ефект, Натиснув кнопку. Звук припинився. Відразу стало легше. Він занурився лицем у подушку. Минуло кілька хвилин, і він зрозумів, що потрібно таки розплющувати очі. Згадка про те, що він мав при цьому побачити, аж ніяк не додавала наснаги та бажання вставати. Уявлялася... Неприбрана кімната, розкидані речі. На столі, звичайно, щось перекинуто, розлито, недоїдки. У голові ще ледь памрочилося. Так бувало завжди після подібних заходів. Шосте чуття підказувало, що він тут сам один. Слава Богу! Напевно вона на дранок пішла. Прапорщик одним махом відкинув ковдру і скинувши ноги з дивана сів. Картина, що постала перед очима, цілковито відповідала тій, яку вимальовувала уява. Запхавши ноги в стоптані капці, він підвівся і похитаючись в самих трусах Посунув коридором гуртожитку до туалету. Процедура мивання після подібних пиятик займала багато часу.